Через місяць-другий стало цілком зрозуміло, що перший варіант пана Чоботенка аж ніяк не збирається ставати реальністю. Після прийняття закону про вибори і призначення дати їх проведення в Україні, почалось бурхливе політичне вовтузіння. Але замість того, аби займатися традиційним гетьманізмом, лідери опозиції почали шукати шляхи до об'єднання. Цього від них ніхто не чекав. Ішли активні консультації. І нарешті 5 грудня в Києві зібрався установчий збір всіх опозиційних сил для створення блоку і висунення єдиного кандидата на посаду президента. Ніхто не впізнавав ні непримиренних соціалістів, ні радикальних анархістів, ні індиферентних пацифістів, ні обділених нацменів Вони не ображали один одного, не виявляли, як то було раніше, зневаги і зверхності А в один голос говорили про один блок і єдиного кандидата Окремі голоси незгідних тонули у дружньому хорі об'єднаної опозиції Сталося під меморандум створення єдиного виборчого блоку і формування одного списку поставили свої підписи: голова руху народів професор М. Хрущ Кукурудзянський, генеральний секретар соцпартії В. Тепло, голова зеленого інтернаціоналу Д. Голуб, кондукатор анархістів Бакунівців, товариш. Кімерсененко, вождь анархістів-махновців товариш Гуляйко, голова товариства борців «За мир» К. Блаженний, троє співголів Союзу емансипаток пані Мері Залізняк, Марія Магдалиненко та Корнелія Августюк, перший секретар Комуністичного Союзу молоді товариш Вася, голова Конгресу лівої інтелігенції професор Тешевчук. Шевчук, представники національних товариств російського, румунського, молдавського, єврейського, польського та інших. Кримські татари не ввійшли і входити не думали. Бо вони, як корінний український етнос, мали достатньо місць у Верховній Раді через список ОУН. Їй у той чорний день для української справи і згоди щодо єдиного кандидата – у президенти. Ним одноголосно було названо порівняно молодого соціаліста із Січислава Марка Морозенка. Це був колишній тракторист, згодом священник, а нині партійний функціонер «Укрсоцпе». Свої 44 роки він викохав собі пухнасті пшеничні вуса, що вкупі з голубими очима та відсутністю великого черева робило його невідпорним для жіноцтва. Щоправда, слід віддати йому належне, і іншу половину громадянства він теж умів захопити. Кому не ляжуть бальзамом на серце полум'яні слова про соціальну несправедливість, про незаслужені привілеї унівської номенклатури, про антидемократичність стаценківського режиму, про пригнічення братів наших – євреїв, росіян, поляків, румунів – та про панування великодержавного українського шовінізму. А скільки вдячних вух ловили його гнівні промови, спрямовані на викриття української вояччини, паліїв війни та озвірілих мілітаристів. Отож, на початок 1994 року, за кілька місяців до виборів, президентові Стеценку та ОУН протистояв єдиний опозиційний блок під назвою «Рух. Рівність, Україна, хліб» та спільний кандидат у президенти – харизматичний Марко Морозенко з гарно поставленим голосом. Він їздив країною і набирав все більше і більше прихильників, а гасла блоку «Рух» ні в кого не викликали якихось особливих заперечень. Нацменшини тут знаходили для себе сатисфакції в гаслі «Рівність». Соціалісти вважали, що суть їх програми сконцентрована у хлібі, бо якщо буде хліб, то буде пісня, а вже Україна, то це якось само по собі вийшло. Чи просто підігнали під «у». Самі ж рухівці – учасники Блоку, а не лише члени власне руху народів, розгорнули шалений пропагандистський лемент, і, що прикметно, добропорядні, вірнопіддані громадяни України спрагло вбирали нову для них політичну лексику. Цікаво ж було дізнатися, що ти, чемний патріот, живеш не у вільній державі вільних людей, а в зоні авторитарного режиму. Що десь у світі існує демократія, проростки якої брутально розтоптала 1972 року своїм солдатським чоботом українська вояччина.